4, Ráma se zeptal, svatý muži, Šukra dle svého přání vystoupil na nebe. Proč se podobným způsobem neplní i přání jiných lidí? Vasišta odvětil, Šukrová mysl byla čirá, neboť šlo o jeho první vtělení. Mysl tedy nenesla nečistoty předchozích životů. Mysl je čirá, pokud jsou všechny touhy ve stavu klidu. Cokoliv si tato čirá mysl přeje, to se stane. Co se přihodilo Šukrovi, je možné pro každého. Svět existuje v každém džívovi ve stavu podobném stavu semínka. Podobně jako vyroste ze semínka strom, Zrodí a rozvětví se projevený svět podle představ a přání džívy. Svět si tak každý jedinec vymyslí ve své představě. Svět nevzniká ani nezaniká. To vše je jen falešná představa zmatené mysli. V každém jedinci je vymyšlený svět. Tak jako sen jednoho člověka nemůže vidět nikdo druhý, tak je i svět jednoho neznámý pro druhé. Existují skřítci, polobozy a démoni a ti všichni jsou jen stělesněním iluze. Tak jsme vznikli i my sami silou čiré myšlenky a to, co je neskutečné, považujeme za skutečné. Takový je původ stvoření v neomezeném vědomí. Hmota není skutečná, Třeba, že jí lze vnímat. Každý si představuje svůj vlastní svět. Je-li toto pochopeno, pak tento vymyšlený svět spěje ke svému konci. Svět existuje jen jako zdání či představa, nikoli jako důsledek toho, že člověk vidí a vnímá hmotné objekty. Svět je jako dlouhotrvající sen nebo jako trik kouzelníka. Je kůlem, k němuž je pevně připoután slon mysli. Mysl je svět a svět je mysl. Je-li jedno pochopeno jako neskutečné, zmizí v tom okamžiku obojí. Je-li mysl očištěna, odráží skutečnost a neskutečný svět zdání mizí. Neustálým rozjímáním opravdě se mysl očišťuje. Ráma se zeptal, jak vznikla v mysli šukry posloupnost všech jeho zrození. Vasišta odpověděl, s učením o opakovaných zrozeních seznámil šukru jeho otec a toto učení podnítilo mysl šukry k tomu, že si vytvořila příslušné podmíněnosti. Jen tehdy je-li mysl očištěna od všech podmíněností, Získá znovu svoji čirost a čirá mysl zakouší osvobození.